ויומר אדוני, כאשר הלך עבדי ישעיהו, ארום ויחף, שלוש שנים, אות ומופת, על מצרים ועל קוש, כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש, נערים וזקנים, ארום ויחף, וחשופי שט, ערוות מצרים. וכתוב אבושו, מכוש מבטם, ומן מצרים תפארתם. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא, הנה חום הבתנו אשר נסנו שם לעזרה, להינצל מפני מלך אשור, ואיך נמלט אנחנו?